وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول ربنا في محكم تنزيله وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المتقين والذين إذا فعلوا فاحشه او ظلما انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ندعو فيك baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kutaka sala na salama zi muende mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kusieni kama ninavyojisikia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabaraka wa ta Ta'ala kwa ajili ya uchamungu ndiyo imeletwa funga ambayo tunaimalizia malizia aliyetumia vizuri kheri kwake na yule ambaye hakutumia vizuri hizi siku za funga ya lumanna illa nafsuhu asinaumu isipokuwa ailaumu nafsi yake nikuzunguka katika imani kwa munasaba wa kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani niliona katika hotuba yangu hii leo ni ipe anwani yenye kusema alfaizuna fi ramadhana wale waliofaulu katika ramadhani au kwa lugha fupi wale ambao malengo ya ramadhani yamepatikana kwao nafikiri bila ya shaka tumesikia ndani ya siku 22 zilizopita kabla ya leo katika siku 23 tangu kuingia kwa ramadhani mashehi walimu na ustadi katika maeneo tofauti tofauti na nyakati tofauti Ima katika hutuba za ijumaa au katika mihadhara au katika nasaha Wakikariri sana neno hili kwamba malengo ya Allah tabarakataala kuileta funga kwetu sisi kwa sisi tu wa chama Mungu na Ramadhani ndio inakaribia kuisha tayari kama mwezi utakuwa haukuandama tumebakiwa na siku 27 kwa sababu Mtume sallallahu alayhi katika hadithi ya Ibnu Hurayra mutafaqqun alayhi Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema ashharu 29 mwezi ni siku 29 fa inhum alaykum fa akmil lakini ikitokea kufichikana mka au mkuona mwezi mwandamo basi kamilishini hesabu ya siku 30 aijaliishi kuingia kwa ramadhani au kutoka kwa ramadhani au miezi mingineayo kwa kama allah atajalia mwezi utaandama na watu watauona tumebakiwa na siku 6 na kama yatapatikana mazingira ya kutokuonekana kwa mwezi tumebakiwa na siku saba Malengo yafunga kama tulivyoelekezwa na walimu kupitia maneno ya Allah Tabarakataala katika aya ya 183 katika sura ya 2 sura Al-Baqarah kwamba ili nyinyi mpate kuwa wacha Sasa ni muhimu kila mmoja kwa nafasi yake bila kumwangalia mwenzii kujifanyia tathmini kujiangalia kwamba hivi hii funga mimi imenifikisha kwenye uta Mungu Nafahamu kwamba Allah Ta'ala harakatana anasema wala tuzakqu anfusakum msitakase nafsi zenu lakini sisi hatukusudi mtu kuitakasa nafsi yake tunakusudia we mwenyewe tu ujipime ujiangalie kuna mabadiliko kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani na Ramadhani inaisha vipi inaonekana kweli yale malengo yafunga kunifikisha mi katika ucha Mungu. Zile alama alama zinazoonyesha kwamba hizi ni katika miongoni sifa za wacha Mungu nazo mimi. Hili ni jambo la muhimu sana. Watu usuluhulul fiqh wana maneno yao mazuri sana katika miondoko ya maujui kama hizi. Wanasema hivi alibra bikaifa ala bikam kinachungatiwa ni umefunga kwa namna gani sio umefunga kwa idadi gani ya yani inawezekana mtu hapa miongoni mwetu mtu anaweza akasema mimi ramadhani yangu ya 30 hii ya 50 hii ya kwa kadiri ya vile umbe au Allah amempa lakini je funga imekufikisha kwenye ucha Mungu الله nuku maneno ya Allah tabaarakataala yaliomo katika Shinda neni fanyeni pupa katika msamaa wa Mola wenu kuna vitu hapa vimeondoka katika uliofadhalaa wa lugha ya Kiarabu kuna vitu hapa vimeondoka lakini na hii inafahamika kwa mujibu wa ule ufahamu na ufasaha wa lugha ya Kiarabu kwa sababu Qur'ani imeshushwa kwa lugha hiyo ni kusema tu kwamba fanyeni pupa katika kuzitafuta sababu zitakazopelekea kupata msamaha wa Mola wenu kwa sababu muda sirafiki tukianza kugusa kila kitu kwa kuna sababu ambazo sisi tukiwanazo au tukizifanya inakuwa ndiyo sehemu ya kuzisi kuzipata kupata msamaha wa Mola wetu wasari'u ila maghfirati min rabbikum fanyeni pupa shindaneni katika kutafuta zile sababu zitakazopelekea kupata msamaha wa Mola wenu wa na 'arduha samawati wal ardu, pamoja na pepu wa mayo, wake, na ardu, pepu upana upanawake kama vile upana wa mbingu na ardhi uhidat lil pepo hiyo imeandaliwa kwa wachamungu na malengo ya funga ni sisi kutupekesha katika ucha sasa Allah akaanza kutaja fahamani humul muttaqin hao ni wakina nani ya kwanza Allah tabarakataala akasema alladhina yunfiquna fis wa wadhdara'i wale ambao wanaotoa katika kipindi cha shida na katika kipindi jaraha raha wale ambao wanaotoa katika kipindi cha afya na katika kipindi cha maradhi wale wanaotoa katika kipindi ambacho wana kingi na katika kipindi ambacho wana kidogo liyumfiku thu sa'atin min saatihi Allah anasema atoe mwenye kutoa kutokana na ukunjufu wake ikiwa nafasi uliokuwa unayo ni ya kutoa 10000 toa 10000 usitoe 2000 lakini Allah akasema manqudira alayhi rizquhu faliyumfiku mimma atahu Allah na yule ambaye Allah amempa kidogo katika riziki yake atoe katika sehemu hiyo aliyompa Allah la yukallifu Allahu nafsan ila ma ataha. Kwa sababu Allah hailazimishi nafsi ila kile ambacho ameipa nafsi hiyo uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalie ndio katika wa sifa za Mungu. Sio nafsi yako wewe ni kutoa 10,000 unatoa 2,000. Na ndio maana katika miongoni mwasifu mkubwa ansari ambazo Allah kawaasifia nayo akasema hivi wa mayyu kashu nafsihi faulaika humu al-muflihun. Yule mwanamume na ubahiri na nafsi yake uchoyo wanafsi yake hii atakuwa mfaulu hili daraja kubwa ansari walifikia katika daraja hili kwa sababu ndugu yao muhajiri na walipoamia kule Madina mtu anachukua mali yake alafu wa nusu kwa nusu hii ya kwangu hii nusu chukua wewe tafuta shughuli za kufanya na wewe maisha yaendelee wewe unafikiri daraja la kiasi gani oyo katika miongoni mwa sifa za wa Mungu ni kutoa katika kipindi cha shida na katika kipindi cha raha. Kwa namna vile ambavyo ninavyoeleza inawezekana unaumwa pia pamoja pa, pa, na kwamba unaumwa unatoa na kuna kipindi unaafya pamoja na kwamba unaafya una pia unatoa. Kwa hiyo mtu asije akasema ah sasa hivi hali zenyewe zimekuwa ngumu mtu atoe kabisa ah hali si ngumu kipindi kile hali nzuri zaidi kwa unatoa 10000. Sasa hivi toa 15000. Ndiyo maana ikawa kwa kuwa lengo la funga ni kutufikisha katika ucha Mungu ibada hii ya, ya Ramadhani ikishiaisha tu ibada inayofuata baada Ramadhani ni ibada ya kutoa ibada ya zakatu alfitri Mimi ndio somo yangu hio ibada ya zakatu alfitri hiyo mimi somo yangu lakini kuna ibada hapo mbele baada kumaliza Ramadhani. Kana kwamba vile unaulizwa wewe, hivi kwani wewe umefunga nafunga funa imekufikisha kwenye ucha Mungu katika miongoni sifa za wachamungu Mungu ni kutoa. Sasa hebu toa. Tena katika mazingira mepesi, ni mtu kutoa ziada ya chakula anayomiliki katika usiku waidi na mchana wake. Ni, ni ile ziada tu. Yaani kiasi ambacho inawezekana wewe uliamka asubuhi una chochote. Hoi hai. Zikaletwa kilo tano za nchi za kwako. Na wewe kwa wa familia yako kilo 2 zinawatosha. Muda huo huo ushabadilika kutoka katika nafasi ya kupokea na wewe sasa unakuwa katika nafasi ya kutoa. Na wala haisemwi hivi vyo tiache nikusanye mimi shawali yote ni uje mjere. Haisemwi Kwa sababu tayari una ziada aya maelezo yameelezwa katika vitabu vya fiqi watu watu wakirejea huku wataweza kuelewa mimi leo kwa sababu sita maudhui yangu kwa hiyo katika miongoni mwasifu ya kwanza katika sifa za wacha Mungu ni kutoa katika kipindi cha shida na katika kipindi cha raha kisha sifa ya pili Allah akasema walkaazimina alghayza na wale ambao wenye kudhibiti hasira zao inawezekana tumeingia katika ramadhani kabla ya hapo mtu na ndugu yake wana magomvi ya waelewane na inawezekana kwamba wewe ndio ulo kosewa lakini mwenzio wako amekuwa mgumu utakaradhi ukombe msanaa sasa kwa sababu ramadhani imekubadilisha wewe unaamua kusamehe unadhibiti asinazo alladhina walqawimina alghayba na wale ambao wenye kudhibiti zao Katika hadithi ya bi Hurairah ndio ni mutafaqun alayhi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laisa ash-shajidu bisura hasifi mtu kwamba ana nguvu kwa sababu anawapiga watu mieleka Kamba huyo jamaa sio mchezo hata watu watatu yeye anawadondosha Hasifiwi mtu kwa sifa hiyo wa inna ash-shajidu manghalabat nafsahu 'inda al lakini mwenye nguvu sawa sawa ni yule mwenye kuiminiki nafsi yake anapokuwa mekasirika huyo ndio mwenye nguvu saw sawa sawa kwa katika sifa za wacha Mungu ni, ni mtu kudhibiti hasira zake walqad min alghayza na wale ambao wanakudhibiti hasira zao zaidi ya tisini waliofanya maamuzi wakiwa na asira walijuta walijuta zaidi ya tisini walijuta angalia wale maamuzi katika kuwacha wake kwa sababu ya asira Asira ziliisha unaanza kutafuta fataa wa feki. Wamesema mwanae Maulana tatu kwa mkupuo sawa sawa na moja. Kabla ya hapo walikuwa nasema tatu ni tatu. Unatafuta sasa ujanja ujanja kwa sababu asira zishaisha. Thibiti asira yako. kakukosea mtu thibiti asira yako. Naanza katika maeneo kama hayo niliyokuwa nimeagusa. Insha Allah kasema afi nanin nas na wale ambao wenye kuwasamie watu wallahu yuhibbul muksinin na Allah anawapenda wale waliokuwa wema wale wenye tabia hizi nzuri zilizotajwa hapo juu wallahu yuhibbul muksinin wale ambao wenye wae Allah anawapenda wale wenye kufanya ikhsani kwa hiyo katika sifa za wacha Mungu pia ni kuwasamie watu na msamie ndugu yako kwa yala aliyokosea Ndifu maisha yalivyo hatuwezi kuchanganyika watu watatu, watano, kumi tukakosa kukusana. Kwenye ndani yake na utaratibu wa kusameheana ili maisha yaendelee. Lakini hili haiwezi kupatikana mpaka uwe mtamangu. Ukijiona una ugumu tu katika kusamehe, una ugumu katika kudhibiti hasira zako, basi fahamu kwamba wewe zili sifa Allah ni wasifu wa wewe bado. تتيدي امام الناس وزكاماته يتيدي كشاء سيفه في المشه الله تبارك وتعالى قال واس الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلم انفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ناولي wanapofanya fahisha au dhalam anfusahum na tafsiri kwa haraka sana fahisha wanasema wanawachuni ni Akbaru kaba'il ni katika zile madhambi makubwa au wanamun anfusahum au wakadhulumu nafsi zao wanasema ni katika yani madhambi madogo madogo wale ambao wa wanapokuwa wamefanya madhambi makubwa au wakafanya madhambi chini ya hapo zakrullaha wa wanamkumbuka Allah na kumkumbuka Allah hapa maana yake ni kwamba ni kule kukumbuka ukubwa wa Allah na adhabu ambazo Allah ameziandaa kwa wale wenye kumkosea mtu akajikumbuka hilo wastaghfiru lidhunubihi kisha wakataka msamaha kutokana na madhambi yao walimsiro ala ma faalu wa hum kisha wanakuwa hawaendelee tena kufanya madhambi hali ya kuwa wakijua haya ni katika madhambi na hii ni katika miongoni mwasharti za toba kwamba ni mtu kuto kurejea kile ambacho ulichokuwa umekikosea huyo katika miongoni mwasifa za wacha mungu ni kwamba wao wanapomkosea Allah tabarakataala ukimbilia haraka kuleta toba kwa Allah alafu pia wanaweka maadhimio katika nafsi yao ya kutokurejea ile dhambi na hapa kuna jambo muhimu sana la kuzinduana tukisema mtu mche Mungu atukusudi kwamba afanye madhambi Mche Mungu anaweza akafanya madhambi lakini akarwahi kutubia kwa Allah tabarakataala hiyo ndio tofauti ya mcha Mungu na asakuwa mcha Mungu. Kwa isije ikaonekana kwamba kwa mujibu wa hutuba hii kwamba watu wote kishere Ramadhani wote wao manabii. Ikitokea kama, manabi. kama mwanadamu ukateleza unafanya halaka kutubia kwa Allah tabarakataala. Na hapa pia kuna katika kwa mujibu wa aya hii. Kwa mfano wako baadhi ya watu kabla ya Ramadhani walikuwa waswahili wako Watu baada ya kuingia Ramadhani walikuwa wakiishi na wanawake bila ya ndoa walikuwa ni wazinifu akamuondoa yule mzinifu mwenzie kumrudisha kwao kama bwana aondoka mwezi wa toba umekuja mtu akamuondoa mwanamke katika sura kama hiyo na mfano katika sura yoyote katika miongoni wa namna ya mtu kwa chama dhambi kwa mnasa wa kuingia Ramadhani sasa kama katika nafsi yako umeazimia Ramadhani ikishaisha unayarudia yale yote maovu uliyoacha baada ya Ramadhani hujakamilisha sharti za toba na kwa ajili hiyo wewe usifiki katika ziba za wacha Mungu kwa maana Ramadhani haijakueleza kukufidisha wewe katika ucha Mungu katika ucha Mungu Hiyo hizi sifa 4 kila mmoja ajifanyie tathmini katika nafsi yake alafu ajiangalie anaishi nazo vipi na kama kutakuwa kuna sifa nyingine hizo basi utaziangalia kwa wakati mwingine akulu hadha wa astaghfirullah hawlakum alhamdulillah rabbil alamin was salatu isifuo kwa mtu kulazimiana na taa na kujieka mbali na nasiya kwa hiyo kulikuwa kuna khiri nyingi situnazifanya ndani ya ramadhani baada ya ramadhani kuisha isiwe sababu ya kuziacha zile khiri nafikiri tulikuwa tukiona kila baada ya swala mpaka misafafu ikaonekana haitoshi na ukiangalia kunumsaafu ambao wenye vumbi sasa sio tena baada ya kuisha ramadhani watu wakaiama qur'ani bali swala hii la kusoma qur'ani iendelee baada ya ramadhani kuisha kusoma kitabu cha tulikuwa tukifanya قيام الليل. ndio ya mwezi wa ramadhani. ramadhani inakwalia kuisha sio baada ya kuisha ramadhani watu tena waacha jambo hili. al-imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala amehitaji hadithi kutoka kwa unasema wanawachuoni washuoni kwamba haya yalikuwa ni maneno ya mwanzo kuyasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amefika Madina Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ayuha nas enyi watu afshus salam inizeni salamu, salamu. watuimu Wa ta'am nalishieni dishieni chakula wapeni chakula wenye kuhitajia chakula katika mafukara na masikini na mfano wao wasilul arham na unganisheni udugu wasallu billayl wan-nas na nasalini usiku kuwa watu wamelala tadkhulu jannata bisalam mtaingia peponi kwa amani kwa salama utaona mtume sasa la mafika madina maneno ya mwanzo katikuyazungumza katika miongoni mwa ishhadati zake katika miongozo yake anatoa maelekezo ya watu kuswali sala za usiku lakini pia Allah tabaraka tabaarakata'ala siku ya kiyama baada ya kuwaingiza watu peponi atataja baadhi ya sifa ambazo na maisha ambayo hao walikuwa nayo hapa duniani anasema Allah tabaarakata'ala innalmuttaqina fi jannatin wa akika ya waacha Mungu watakuwa katika mabustani na katika mito akhidhina atahum rabbuhum watakuwa wakipokea na kuchukua yale waliyopewa na mula wao maelezo yakaja mengi lakini katika sifa zao Allah anasema hivi kan qalilan min al-layli nahajaun wao ilikuwa katika sehemu ndogo ya usiku ndio wanayolala wa bidhasahrihum yastaghfirun na katika usiku wa manane wao wanamtaka msamaha Mola wao katika miongoni mwa sifa za wacha Mungu duniani maisha yao yalikuwa hivyo kwa hiyo ramadhani imekwisha hii kiyamu layli watu waendelee nayo sio tena waitupe upo wale ule ambao watu walikuwa kiuonyesha waendelee nayo ndio maana as-salafu salahi wao walikuwa kimuomba Allah tabarakataala miezi sita Allah tabaraka tabaarakataala awafikishe katika Ramadhani. Alafu miezi sita wanamuomba Allah awakubaliye yale mema waliyofanya ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo ili kuonyesha mazingira yao unahitaji kukubaliwa na Allah tabaarakataala katika yale waliyofanya, endelee kudumu katika taa. Allah akuone katika zile sehemu ambazo yeye anataka ya akuone, na asikuone katika zile sehemu ambazo Allah hataki yeye ya asikuone. Nimeanza hotuba yangu hii kwa mfano mdogo sana. Kwa munasaba wa Ramadhani kuna siku ilitokea ndani ya Ramadhani watu wale makundi mawili. Kuna watu walikosa kufari swala ya Isha jamaa na kuswali isha na tarawih kwa mapema kwa jamaa yaani ninazungumza kwa kuwawekea dhana nzema ndio hapa wakakosa kusu, kuswali swala ya isha kwa jamaa na wakateresha tarawih wakaenda kuswali huo usiku nani ya wa alhamadhani lakini kilichowapelekea hivyo siku hiyo kulikuwa kuna mpira timu ya Tanzania ilikuwa inacheza na timu ya Uganda kuna watu walikosa siku ya swala ya siku hiyo watu walikuwa wachaji na tarawih pia ilikuwa wachaji lakini kuna watu ambao walilazimiana nayo hivyo hivyo sasa wale walilazimiana na jambo hili baada ya ramadhani kuisha maana yake waendelee kuiaga wagagai bye bye masuala ya mpira kama muislamu sawa sawa kulingana na hali ya mpira iliyofikia kidunia toki so, Tanzania, kidunia dunia. Yaani kimkoa, ki kiwilaya, kitaifa, kimataifa. Ni jambo ambalo tayari halifai kushuhikia mpira, haifai jambo hili. Yaani kwa hali ngayo iliyokuwa imefikia zaidi Husa ikafikia hatua watu ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakachia wakakosa sana ya jamaa ya Isha, eti kwa sababu hukunukana mpira. Hii ni jambo baya sana. Lakini wale ambao Allah aliyopata uwafiki basi tajia hii walazimiani nayo pia baada Ramadhani kuisha. Mungu ya mipira waislamu tuiyeke mbali. Mipira inapelekea waislamu kutangaza kamali. Mipira inapelekea waislamu kuvaa nguo zenye misanaga, mumoe yote ni mambo ya haramu. Kisa kwa nini wewe mwislamu bado uwe uko karibu na mpira na unaufuatilia tena kuna baadhi ya watu ndugu zetu katika imani wengine wamekuwa kama wachambuzi wa hiyo mpira timu ikifungwa atakuoibia kabisa pale wala wamefungwa kwa sababu hii lakini muulize hivi njiradi ya kwamba ukiisi unausikwa na julukaji liwaijua we, wewe bi Aisha muuliza mtume wa sala na muonaje nikiwa nimeuona usiku wa itimkadi nini niseme mtume sana makamfundisha bi Aisha maneno ya kusema na maneno yale manake yanamwenia kila muislamu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fani huwe yaweza maneno haya na kama huyawezi kwa nini kwa kumomba Allah tabarakataala atukubalie ibada zetu zote katika mwezi wa Ramadhani lakini pia yale tunda ya Ramadhani ya sisi kutupeleka katika ucha Mungu Allah ajalie ya yamepatikana kutu sisi na adhibithishe nyoyo zetu katika kushikamana na toa na kushikamana na haki mpaka pale tutakapokuwa tunakutana naye Allahumma afidil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat إنك سميع الدعاء رب العالمين وأقم الصلاة